FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 24, VERSETUL 1 După cinci zile a venit marele preot Anania, cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Dregătorul Felix trebuia să limpezească situația cu deținutul Pavel, de aceea a trimis în științare la Ierusalim ca să vină și lui. După cinci zile de la sosirea lui Pavel, marele preot Anania a venit personal în fruntea unei delegații alcătuită din bătrâni și cu un vorbitor, numit Tertul, ca să învinuiască pe potrivnicul lor. Anania voia să se răzbune pe Pavel pentru faptul că l-a făcut perete văruit, de aceea n-a ținut seama de greutatea călătoriei pe un drum de 120 de kilometri din capitala lor religioasă, Ierusalim până la capitala politică Cezarea, ca să dea morții prin judecată pe acela care era considerat de ei hulitor de Dumnezeu. Membrii Sinedriului, rușinați de nereușita lor în Ierusalim, au luat toate măsurile pentru a se putea răzbuna pe Pavel. Ei voiau cu orice preț să li se împlinească planul, dar fiindcă nu cunoșteau limba greacă sau latina și nici procedurile romane, au încredințat problema lor unui vorbitor, unui avocat latin numit Tertul. Toate lucrurile au fost puse pe cale pentru a avea sorți de izbândă. Apărătorii duhului de partidă religioasă au venit pregătiți de luptă. Acești iudei n-au venit ca să fie lămuriți cu privire la adevăr, ci gândul lor era unul singur să biruiască ei. Marele preot era în fruntea acuzatorilor. O vorbă înțeleaptă spune, odată cu păstorul rătăcit rătăcesc și oile pe o pată urâtă pentru poziția pe care trebuia să o aibă marele preot, întrucât el, după slujba lui, după rostul lui, trebuia să fie un apărător al celor care erau acuzați. Acesta este rostul marelui preot. Oricine ar fi fost într-o situație de inculpat, putea să apeleze la slujba marelui preot, iar marele preot trebuia să fie apărătorul lui. În cazul de față, marele preot purta un nume cu o semnificație deosebită, Anania, care în înseamnă Dumnezeu este îndurător sau îndurarea Domnului. Ce nepotrivire între numele acestui mare preot și trăirea lui. Purta numele lui Dumnezeu ca îndurător, dar el urmărea să omoare pe un om care nu gândea în ale credinței ca el și ca partida lui religioasă. Numai îndurare nu arăta viața și lucrarea lui față de Pavel, slujitorul lui Hristos. El era un ucigaș cu nume frumos. Așa face duhul de partidă religioasă, din orice om care este stăpânit de el, un ucigaș de frați. Cine urăște pe fratele său este un ucigaș, spune Cartea Sfântă. În Mongolia este un oraș cu numele Dalan Zadgad, care în înseamnă șaptezeci de râuri. Este un oraș nou, în pustiul Gobi, care nu are în el și nici în apropierea lui vreun râu. Cei care s-au așezat prima dată aici au pus locului numele acesta din pricina dorului după apă, vrând să-și aline chinul setei, pronunțând mereu Dalan Zadgad, 70 de râuri, ca și când vorba ar înlocui o realitate. Dacă ne gândim la numele de creștin, pe care îl poartă peste un miliard de oameni pe pământ și care înseamnă al lui Hristos, sau care seamănă cu Hristos, care poartă chipul lui Hristos, ce să mai zicem? Oare așa este Mântuitorul Hristos să cugetăm adânc și să fim serioși cu noi înșine? Din orice verset din Biblie putem lua partea duhovnicească de care are nevoie viața noastră cea nouă, să căutăm totdeauna această parte și vom avea folos pentru noi și pentru zidirea trupului lui Hristos. Deși lumina ne Şi câteodată miez de noapte. Iisuse, taină-mi munată, Trimite-mi luminoase joapte. Versetul 2 Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l purască astfel. alesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Pavel a fost chemat. Când te duci de bunăvoie undeva e un lucru, când ești silit să te duci e cu totul alt lucru. Când te duci tu undeva, te duci pe socoteala ta. Când te trimite Dumnezeu, te duci pe socoteala lui. Să învățăm acest mare adevăr și să-l trăim cu adevărat în orice timp și în orice loc, ca să nu aducem pagubă lucrării lui Dumnezeu pe pământ și să nu săvârșim păcate grele. Pavel a fost chemat, adică adus în fața judecății. Tertul venise ca părător. E o mare diferență între ei. De partea lui Pavel era Domnul Iisus, de partea lui Tertul era diavolul, tatăl minciunii. Una din măcirile numelui Tertul este botul minciunii sau gura minciunii. Iată ce fel de apărător și ales soborul din Ierusalim. Se vede lucrul acesta de la primele cuvinte. Oare așa credeau iudeii despre stăpânirea romană? Erau romanii binefăcătorii lor? Iubiau iudeii pe romani? Chiar Felix era urât foarte mult de poporul iudeu. Și dacă despre romani acest tertul spunea minciuni, cum ar fi putut spune adevărul despre Pavel, cine minte într-un loc, va minți pretutindeni. Și tertul a început să-l pârească. Înainte de a spune ceva despre tertul și despre pâra lui, amintim cuvintele spuse de Felix lui Pavel atunci când il a înfățișat garda romană. Te voi asculta când vor veni pârâșii tăi. Pare o dovadă de corectitudine faptul că drăgătorul nu vrea să asculte niciun cuvânt din partea lui Pavel atâta vreme cât el se află singur înaintea lui. Te voi asculta, nu acum, ci te voi asculta în fața pârâșilor tăi. În fața acestei corectitudini care vine de la un păgân, mulți dintre creștini sunt vinovați. Vine un frate sau un om să ne vorbească despre un frate sau o soră să-ți spun ceva. Este o pâră. Ce frumos ar fi să-i spunem, frate, soră, te voi asculta atunci când va fi de față și fratele sau sora despre care vrei să-mi spui acest lucru. Nu-mi spune niciun cuvânt, fără ca să fie părâtul de față. Să nu facem acest lucru care se face adeseori și ne încarcă de mare răspundere. Chiar dacă este cea mai bună intenție la mijloc de a auzi, de a lua notă, de a fi în cunoștință despre o situație care se cere rezolvată, să nu procedăm incorrect. Să ascultăm tot ce trebuie ascultat, dar să nu ascultăm pe unul în lipsa celuilalt, ci să ascultăm de pârși atunci când este de față cel pe care îl pârăște. Este o anumită slujbă din care împrumută mult oamenii. Este slujba de pârâși. Are cineva acest titlu. Părâșul fraților noștri și mulți dintre cei care și zic credincioși trăiesc din soldul acestui stăpân părând pe frați. Repetăm, să nu ascultăm un cuvânt despre un altul care lipsește atunci când ascultăm acest cuvânt. Dacă este greu să faci o judecată în situații grele, atunci cu atât mai greu este să apreciezi când vin pe rând. Multe lucruri neadevărate se spun din lipsa de fața celor despre care se spune aceste lucruri. Tertulian a început să pârască astfel, prea alesule Felix. Marile murdării se acoperă uneori cu parfumurile cele mai fine. Omul rău e ca oul stricat. A nevoie îl poți cunoaște după înfățișare. Sub coaja albă a zâmbetului său însă se ascunde mirosul urât al răutății sale. Tertul era un lingușitor și un fățarnic de mărime neobișnuită. El folosea cuvinte mari de laudă pentru drăgătorul Felix ca să-l câștige de partea iudeilor. Cu toată dreptatea, glăsuiește un proverb polonez: Tămâind pe unul, poți afuma pe altul. Iar alt proverb japonez zice: Chiar și politețea exagerată devine o brăznicie. Omul cu două fețe, spune un înțelept, mai are o sută de rezervă. Tudor Mușatescu spunea și el, mai bine să nai ai caracter decât să ai două. Toate vorbele frumoase ale lui Tertul duceau la moarte, la moartea lui Pavel. Pe aceeași treaptă cu criminalii trebuie puși și fățarnicii smeriți. Ei sunt cei mai mari dușmani ai adevărului. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că din toate timpurile diavolul a făcut tot ce a stat în putință ca să pună minciuna în locul adevărului. Tertul continuă. Tu faci să ne bucurăm de o pace mare. Pe oameni îi poți înșela cu măguliri, lingușel și laude, dar pe Dumnezeu nu. Unii sunt predicatori de prim rang ai păcii. Cum putea un om să dea o mare pace semenilor săi când el însuși în sufletul lui nu avea pace? Felix își temea mereu scaunul, era setos după îmbogățire și îl îngrozea gândul la judecata viitoare pentru că era plin de păcate. Tertul era un om viclean și nu simțea nicio mustrare de cuget când vărsa din gură șuvoiul minciunilor sale. Inima lui era împietrită față de Dumnezeu. Numai credința ascultătoare de Dumnezeu face pe om drept și simțitor față de adevăr. Și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale, spunea Tertul în continuare. Lingăul nu are suflet, ci numai interese. Cugetul lui e mort, de aceea poate să spună cele mai nerușinate minciuni. E adevărat că Felix, la începutul slujbei sale în Iudeia, a luat măsuri severe împotriva unor bande de hoți și împotriva falșilor Mesia, după cum spune istoricul Iosif Flavius, dar lucrul acesta l-a făcut pentru ca să-și întărească poziția lui, nu de dragul iudeilor, pe care îi stăpânea cu putere armată. Tertul vorbea frumos... Dar nu pentru ca să câștige alții, ci el. Cei care l-au pus să vorbească îl plăteau scump. Un înțelept spunea, darul vorbirii îl deosebește pe om de animal, însă atâta vreme cât nu vei spune adevărul, animalul e mai bun decât tine. Limbajul, spunea alt înțelept, este un lucru minunat. El poate fi folosit pentru exprimarea gândurilor noastre, pentru a ascunde gândurile noastre sau pentru a înlocui gândirea. Am studiat mai mult asupra vorbirii lui Tertul acest personaj cu rol negativ în scriptura pentru ca să învățăm felul bun de purtare din felul rău. Cunoscând răul în adevărata lumină, pricepem binele și îl putem înfăptui în trăirea noastră. Căci numai tu dai la o parte Mantia tainelor Prea sfinții Ca să te vezi doar tu mai bine Cum prin semn prea Ca să te vezi doar tu mai bine Versetul 3. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. Tertul continuă să cânte pe strunele lui, cântarea fățărniciei pe cele mai plăcute sunete, căci fățărnicia are o mare calitate. Este totdeauna foarte politicoasă. Cine nu se rușinează de Dumnezeu, cum să se rușineze de oameni când le toarnă minciuni cu sacul? Viclănia și minciuna merg pe aceeași cale și lucrează mână în mână. Aceste fice ale diavolului fac din om monstru care calcă în picioare tot ce este în cale pentru ca să-și ajungă scopul. Bine zice proverbul, sărutarea celui viclean este sărutarea țânțarului. Tot un proverb spune limpede despre mincinos, mincinosul este ca precupețul, mereu adaugă la prețul cu care a cumpărat. Nu te încrede niciodată în lingușitor, degetele care se îndoaie formează pumnul. Lingușitorul nu minte 100%, ci ascunde adevărul sau îl exagerează, de aceea e atât de greu de demascat. Dar cât de acoperit ar fi minciuna cu hainele adevărului, tot se descoperă până la urmă. Bine zice un proverb african, chiar dacă minciuna pleacă de dimineață, iar adevărul de abia seara, el tot o să ajungă minciuna. Lingușirea, când este prea umflată, produce dezgust chiar și celui care îi place să fie lingușit. Tertul spunea, Lucrul acesta, adică dragostea romanilor față de iudei, îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. De aceea s-au răsculat iudeii împotriva romanilor, pentru că erau mulțumiți și nu mai puteau de bine. Orice stăpânire străină nu poate ferici pe oameni care sunt făcuți să fie liberi. Într-o lume unde stăpânește păcatul sub toate înfățișările lui, unde se mai încapă sinceritatea și adevărul. Cineva punea o întrebare, cum ar arăta lumea dacă fiecare ar reuși să fie în viață ceea ce latent ascunde în el? Vă întreb și vă somez să răspundeți. Cine a primit pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, prin credință, ca mântuitor și îl sfințește necurmat ca Domn în inima sa, acela nu poate să arate în afară decât pe Hristos, felul său. A fi creștin înseamnă a purta pe Hristos în tine și în toate mișcările tale se vede El. Cine nu arată pe Hristos în trăirea sa, nu este creștin. Deși tu ești deplin ali. ești câteodată grea durepre. Când mi-am învoit suspinul, Că te-am prin neveghere Întindeți ți mâna ta, Iisuse și în pacea dâncă tu mă Să dau o viață misterișu se, și ca rugăciu Se o, dau o și Versetul 4 Dar, ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Laudele minciunii sunt somniferele diavolului cu care vrea el să doarmă conștiința omului. Îți spune că ești bun, evlavios, curat, numai ca să nu mai lupti pentru aceste virtuți. De aceea, mare atenție în umblarea noastră printre oameni, nu tot ce se clatină poate fi leagăn. Zice un proverb, lucrul putred tot o să miroase urât. Minciuna și păcatul nu pot sta mult sub acoperământul virtuții. Te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Cuvântul omului este o sămânță a vieții sau a morții, după adevărul sau minciuna care îl umplu. Câteva cuvinte pot face lumină sau pot aduce întuneric, depinde de inima din care țișnesc. Dacă inima este stăpânită de Domnul Isus, de felul lui, cuvintele care țișnesc din ea sunt lumină. Dacă este stăpânită de eul omului sau de un duh străin, cuvintele care țișnesc din ea răspândesc întuneric și moarte.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 Deși lumina nu se răcește, ești cu tioada, mi-e zneuapte. Iisus se taină, mi Că mi luminoase joațte, căci nu mai tu dai la o parte mantia tăi neilor Cum cum prinsemn preasfinții ta carte Ca să te vezi doar tu mai bine Cum prinsemn preasfinții da carte Ca să te vezi doar tu mai bine Deși tu ești deplin Alinul Ești odată. Criatul rei Cea dincă tu mă pune Să-ți dau o viață-n supuse Și plândă ca o rugăciune Să-ți dau o viață-n și plin de paoa rucați